Sunt un om viu, autor Nikita Stănescu Sunt un om viu, nimic din cei omenesc nu mi-e străin. Abia am timp să mă mir că exist, dar mă bucur totdeauna că sunt. Nu mă realizez de plin niciodată, pentru că am o idee din ce în ce mai bună despre viață. Mă cutremură diferența dintre mine și firul ierbii, dintre mine și lei, dintre mine și insulele de lumină ale stelelor. Dintre mine și numere, bunoară între mine și doi, între mine și trei. Am și un defect, un păcat, iau în serios iarba, iau în serios lei, mișcările aproape perfecte ale cerului. Și o rană întâmplătoare la mână mă face să văd prin ea, ca printr-un ochian, durerile lumii, războaiele. Dintr-o astfel de întâmplare, mi s-a tras marea înțelegere pe care o am pentru Ulise și bărbatului cu chipuri sus, Dante Alighieri. Cu greu mi-aș putea imagina un pământ pustiu rotindu-se în jurul soarelui. Poate și fiindcă există pe lume astfel de versuri. Îmi place să râd, deși râd rar, având mereu câte o treabă, ori călătorind cu o plută la nesfârșit pe oceanul oval al fanteziei. E un spectacol de neuitat, acela de a ști, de a descoperi harta universului în expansiune, în timp ce îți privești o fotografie din copilărie. E un trup al tău vechi pe care l-ai rătăcit și nici măcar un anunț dat cu litere groase nu-ți oferă vreo șansă să-l mai regăsești. Îmi desfac papirul vieții plin de hieroglife și ceea ce pot comunica acum, aici, după o descifrare nevoioasă, dar nu lipsită de satisfacții, e un poem închinat păcii ce are pe scurt următorul cuprins. Nu vreau, când îmi ridic tâmpla din perne, să se lungească în urma mea pe paturi moartea și în fie ce cuvânt țișnind spre mine, pești putrezi să-mi arunce ca într-un râu oprit. Nici după fiecare pas, în golul din a mea rămas, nu vreau să urce moartea în sus, asemeni unei coloane de mercur, bolți de infern, proptind deasupra-mi. Dar curcubeul negru al ei, de alge, dar bate în tinerețea mea, s-ar sparge. E o fertilitate nemaipomenită, în pământ și în pietre și în schelorii. Magnetic timpul clipită cu clipită, gândurile mele înalță ca pe niște trupuri vii. E o fertilitate pomenită, în pământ și în pietre și în schelării, Umbra de mi-aș ține doar o clipă pironită, s-ar și umple de ferigi, de bălării. Doar chipul tău, prelung iubito, lasă-l așa cum este, răzimat între două bătăi ale inimii mele, ca între tigru și eu, frat. Lectura Maia Martin